Ebben a pillanatban nyílt az előtér ajtaja. Watts meglepődött, hiszen ilyen tájt nem igen akadnak látogatók. Egy rendőr lépett be olyan egyenruhában, amelyet Watts nem ismert fel. Jó reggelt, köszöntötte pointe fidáman. Hallom, volt egy kis izgalan az éjjel maguknál. Watts büszkén elmaséltött, noha valami megmagyarázhatatlan rossz érzése támadt a fickóval kapcsolatban. Igen, uram, elkaptuk azt a kölyköt. Miben segíthetek?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 Ha engem meg a kölyköt nem számítjuk, üres, felelte, de rögtön rá is döbbent, hogy nagy bal követett el. A baj az volt, hogy Vac túl hosszú ideje ült az íróasztal mögött, így aztán a reflexei eltampultak. Mire meglátta, hogy az idegenkarja válmagassága lendül, már a golyó is úton volt. Mi a fene volt? Néhány fél álomból riasztotta fel egy különös hang. Puf!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 a szájából és a füléből pedig rózsaszínű hab folydogált. Mivel szakmája mesterének tekintette magát, Pointer megvetette a piszkos munkát. Csendesen átkozta magát, ahogy a hörvű ember oldalához sétált. Amíg veres a hív, a vér tovább fröcsköl. Pointer feladata volt kihúzni a dukót. Painter második lövésekor a haldokló tekintet inkább lemondást, mint félelmet tükrözött. Pointer ezt a lövést már gondosan közvetlen közelről adta le. A golyó vac első fogai porrázúzta, majd behatolt egészen az agyalapig, ahol a testnek küldött összes idegi parancs útját elvágta. A cellák hatalmas kulcsai egy lakáson heveltek az asztalon a három biztonsági kamera képét kivetítő monitor előtt. Pointer elmosolyodott és megrázta a fejét. Ezeknek a vidéki tuskóknak fogalmuk sincs, mi is a biztonság, gondolta. Körbe pillantott, hogy megbizonyosodjon róla, senki nincs a közelben, majd nézte saját magát a tévé képernyőjén, ahogy vacs teste fölé hajol, és egy felemeli a kulcsokat, ügyelve arra, hogy ne hagyjon új lenyomatokat a vérben. Még két perc, és készen is van. A közelgő léptek néten legrosszabb bar sejtelmeit igazolták.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 Gondolkodása nem volt idő csak cselekvésre. Készen kell állnia a harcra, bármennyire reménytelen is, hogy nyer. Szüksége van fegyverre, bár csak az egyik tégla pihazulna. Néten! Huhogta egy hang a folyosóról. Ez volt a legrémesebb hang, amit a fiú valaha is hallott. Fegyvert, fegyvert kell szereznie. Néten, béli! Jövök már kicsikém, haha! -ha. Kacagott Painter. Akkorva életbe az ágyat talán fel tudom emelni, gondolta néten Pritch. Az a remek, szét tört. Pritch. Két órással az ágynál termett, és megszabadította a letölt lábtól. Nem volt valami nagy, de annál nehezebb. Lehet, hogy pont kulcs a zárka ajtajában. Jaj, ne! Néten neztelenül az ajtó mögé súran, annak nagy fapetétjét használta pasként.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 A pisztoly nagy zajjal a betonpadlóra zuhant, de nem sült el. Miután első csapása tökéletes volt, a fiú hátrahúzódott, hogy újabb ütés mérjen ellenfelére, ám amikor meglátta, hogy egy rendőrrel áll szembe, keze félúton megállt és lélegzetét alakadt. Mi? Pointer megérezte a habozást és iszrelt a lehetőségét. A fiú felé lendült.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 Néten elortította magát. Ne! Pointer egy pillanatig se havozott. Támadót, kívjót meghazudtoló gyorsasággal kapta fel a fegyvert, és már fordította és áldozata felé, hogy hónajpót üzeljem. Néten egy pillanat alatt felmérte mi következik, s azonnal cselekedett. Bészból játékosból pavágóvá alakult át, és a két kezében tartott, rögtönzött furkós bottal sújtott Pointer tarkójára. A zsaró a földre zuhant, de olyan gyorsan, hogy néten biztos volt benne, megölte. Néten pánikba esett. Jaj, nem akartam, kiabálta. Miért tetted ezt, Istenem? Te kényszerítettél, tényleg nem akartam. Pontosan ugyanaz történt itt is, mint a javítóban. A pokolba veled, ordította, s éles hangja visszhangzott az üres hajosón. Miért tetted ezt? Amikor Painter megmoccant néten majdnem elsírta magát örömében. Hát még ölte meg a zsarut. Egy nagyobb és sokkal fontosabb kérdés azonban megválaszolatlan maradt. Miért akarja őt minden zsaruk kinyírni? És miért tölik egymást? Ki kell jutnia innen? Már megint. És futnia kell. Már megint. Mi a fene folyik itt? A folyosó üres volt, minden ajtó tárva Számításba vette, hogy ez esetleg csapta, de ebben a helyzetben ezt lényegtelennek találta. Nem maradhatott, tehát el kellett tűnnie. Ha csapta, hát elkapják. Akkor pedig itt a vége is ennyi volt. Utás közben rébak nagyokat nyekkent a padró linoleumán. Jobbra pillantott a padon heverő véres halomra, és nagyon remélte, hogy ez a szemét láda fekszik ott kiterítve,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 már várta a jövőt.